لو atlaqtahu. karibu katika kipindi mazingatio kwa mwenye kutafakari nae sheikh ashbal karama salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alladhi khalaqa alkhlqa liyabuduh wa rakkaba fihim aluqula liyarifuh wa asbagha ni'amahu wa batinatan واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه أجمعين أما بعد كذلك حديثه ambao متفقنا عليه اليوبكوان البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين بنمتوم رحمهنا اماني زفيكه سيكو واحد katika ziara zake makaburini alipita penye makaburi mawili Fakala, innahuma la yu'adhdhabani bwana mtume sallallahu alayhi akasema innahuma ay sahibayil qabrain hawa waliozikwa ndani ya makaburi haya mawili la yu'adhdhabani ibn hajar al katika fathul bari akisharehesha hadithi hii asema la yuadhabani hi lam ni lam ya ta'kid kutia mkazo kwa kwa hakika hawa watu wawili waliozikwa ndani ya makaburi haya mawili ni wenye kuadhibiwa na bwana mtume salam hasemi kwa hawa ya nafsi yake wama ya yantiqu 'ani al in huwa illa wahyun yuha surati an aya 3 bwana mtume sws akisema jambo hasemi kwa matamanio nafsi yake bali ni wahi utokao kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndipo akaweza kusema kwa yaqeen wale waliofukiwa tani nzimaa za Mtanga ndani ya makaburi haya mawili kuwa wakati ule alipokuwa akipita penye makaburi hayo akasema wanaadhibiwa hii faida ya kwanza faida ya pili حديثي هذا دليل ان عذاب القبر حق و اذابهوا قميتي نداني يا مكابرياو ني حقي ني كويلي انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبيرن معناه انهما لا يعذبان في امر يشاق ويكبر عليهما الاحتراز عنه Watu hawa wawili wanaadhibiwa katika mambo ambayo kihakika si makubwa si mazito si tabu kwao wao kujikinga nao na kuepuka mambo haya kama yalivyokuja mbele ni al 'inda albauli watarki namima kujistiri na kujikinga na matone ya mikojo na annamima namima kuzunguka na usabasi na ubajo na fitina kati ya watu inahuma la yu'adhzaban wama ma fi kabirin wa fi riwayatin bala innahuma kabiran indallahi kwa hakika pamoja na kuwa kwa vahir vitendo vyenyewe ni simple ambao mwanadamu aweza kujizuia nao lakini katika mizani ya Mwenyezi Mungu wa Ta'ala na uovu wa matendo hayo ni makubwa Marra Nabii sallallahu alayhi wasallam bikabrain فقال innahuma la yu'adhdhabani wama yu'adhdhabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli kisha bwana mtume sallallahu alayhi akaanza kueleza sababu za watu hawa wawili kuadhibiwa na hizi pia ni sababu miongoni mwa sababu za adhabul qabri akasema amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal albauli. hili ndo la kwanza katika riwaya muslim imekuja kwa lafdhi la yastanzihu minal albauli ama ahaduhuma fakana la yastatiru minal albauli. yatokamana al wa maanahu la yaj'alu bainahu wa bayna baulihi sutratan al maana yake haweki kizuizi kati yake yeye na ile mikojo inayomtoka mtoka yani la yatahaffadhu minhu hajikingi na ile mikojo pindi inapotoka na katika riwaya muslim la yastanzihu ambao utakumaana na atanazuhi wa huwa huwa liibadu hakai na mikojo hiyo inayomtoka mpaka matone yake ikamuingia mtume swallallahu katika hadithi iliyopokewa na alhakim. hakim kutokwa Abu Hurairah radhiallahu anhu asema aktharu adhabil lkabri min albauli. aktharu mtume rehma na amani zifikie asema sababu nyingi zinazofanya watu kuadhibiwa makaburini kwao ni kwa sababu ya mikojo kutojikinga na mikojo kutotukua tahadhari ya kujuzuia mikojo hiyo isiwa ingie katika nguo zao wa amma akharu fakana yamshi bin namima ama yule wa pili sababu ya kuadhibiwa kwake fakana yamshi bin namima ay ila kulli wahidin min ash-shakhsayn beinahuma adawa alikwako akimjilia kila alie na utesi kati ya watu wawili walio na chuki na uadui au yulqi huma adawa au yeye ndiye chanzo cha kutia chuki kati yao kivipi bi an yanqula likulli ma yaqulu al-akharu min shatmi wal adha huburisha yale maneno akamfikishia kila mmoja yale ayasemayo yule mwingine miongoni mwa matusi na maneno ya kuudhi pamoja na kuwa tendo hili ni moja katika sababu ya adhabu qabri pia annamima al kama alipopokea Ibnu Hibban kutoka Hudhayfa radhiyallahu anhu kwa mtume rehma na amani zimfikie asema la yadkhulul jannata mamun Hato ingia peponi mtu mwenye kutia fitna na kuunganisha vichwa watu Alimama nao nawo irahimallahu katika kusharehesha hadithi hii asema annamimatu namimatu kala mil ghairi liqasd annamima ni kugurisha maneno ya mwingine paka kwa mwingine kwa lengo na makusudio ya madhara wa hiya nayo annamima min aqbahil qaba'ihi katika maovu yaliyo maovu sana mara bi salallahu alayhi fakala bikabrain faqala innahuma la yu'adhthabani wama yu'adhthabani fi kabirin اما احدهما فكان لا يستتر من البول واما الاخر فكان يمشي بالنميمه ثم اخذ اي صلى الله عليه وسلم جريدتان رطبتان فشقها بنصفين كيش بون متومي صلى الله عليه وسلم اكتقوا كتغا فريش جرين اي غصن من النخل kutoka mti wa mtende fashaqqaha binisfaini bwana mtume sws akakipasua pande mbili thumma gharaza fi kulli kabrin wahidatan kisha akapanda au akazika kila kipande katika yale makaburi mawili bwana mtume sws ayafanya haya hali maswahaba zake wakimshuhudia Kalu ya rasūlallāhi lima sana'ta hādhā ma ṣaḥābū ewe mtume wa mbona umefanya hili. mbona umefanya haya. bwan mtume raḥmā amani amānī zimfikī akawājibu la'allahu an yukhaffafa anhuma ma lam yai basā la'allahu huwanda ile 'adhābu an yukhaffafa 'anhumā bitthaniyā ikakhaffifishwa Huwenda ile adhabu ya kaburi munyezimu akawa hafifishia nayo ma lam yai ay madama lam yai basinnisfaini ay shiqqataini madamu vile vitaga viwili havitokauka alimami al nawo irhimahullah akisharehesha hadithi hii asema amma wad'u huma ala alqabri faqila alaihi salatu wa salam sa'ala shafaa shafaata lahuma, faujiba fa ila an kwa bwana mtume sws pindi alipopanda vipande vile viwili vavitaga, va vamtende ni kwa aliwaombea shafa'a kama vile kiwahi alifofunuliwa kuwa hawa waadhibiwa makaburi ni mwao pia yeye akawa ni mwenye kuwaombea shafaa kiwahi fa ujiba bitakfifi. mwenyezi Mungu akaitikia ombi lake la kukhafifishiwa, lakini kwa muda ila ayy basa madamu vitaga vile havitakauka ibnu kathir katika kufasiri wa in min shay'in ila yusabbihu bihamdihi hii ni aya 44 suratul isra wa inni shay'in ai hai, hakuna kichochote ambacho ni hai na uhai wa mti ni madam hautokauka ukikauka bimana uhai umetoweka Kwa madam uko hai basi ule uhai wake pia ule mti unamsabih Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala na hii huwa ni sababu ya yule maiti kuhafifishiwa dhakara al-bukhari anna burayda ibn al-husayb radiyallahu anhu awsa an yuj'ala fi qabrihi jaridatan fa ka'annahu tabaraka bifiili fi'li mithli rasulillahi sallallahu alayhi wasallam sahaba burayda ibn alhusayb alusiya kabla ya kufa wake kuwa akizikwa kaburini mwake kupandwe vitaga viwili kana kwamba ametabaruku na kitendo alichokifanya bwana mtume rehma na amani zimfikie na mu munyezimu subhanahu wa ta'ala atuepushie adhabu ya kaburi na ayajalie makaburi yetu kuwa raudhatun min riyadil jannah aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu wal